Boizuntan gurekin, Xenpereko hau zapesa, Dominik Idiak, Egunan. Egunan zuri. Xenpereko proiektuak epatuko ditugu, binalenik aktualitateaz bitz, gaiteko beritzere urak gegeinezka izan ditugula e, atzo, eta, eta batzutan e, ez behar bada Xenperea, binaleko batzutan e, bereski, behar nuan eta landesetan gehiago. Xenpereen nola izan da? Ze, Ez, aldi egunten, bai, egia da, keskatuak izatu garela, zenta ganden hilabitean ez dugu duguna ekin beldurtu da diende asko eta normal demezela. Uh, gauzak segitu di dugu, behinan ez da, ez da, ualde haundirik izan, eh, ateratze pixka batzuk izatu die, bibidebe moztua gintuen, erriko bibideeska bi moztua gintuen uh, iluntxean, behinan gero, bian mundikotz ziren, eta gero segitu dugu. Ez da, izan, eta ez da, dienderik ere, etxetik, mozturik Argindarak indarrak eta... Argi indarren aldetik egin kandugu arazo bat, atzo uh, kasik eguno soan, ezen uh, atzo lauak aldean berriz uh, tokien emana izatu da, bagintuen uh, seigunetan, uh, bazen arazo bat, nun da eta guarditakoa txemana zuten uh, zertaik edu zen, ezen eh, ari bat izatu den aiziarekin mm. eta uh, lurreat ebotala zei bat eazena, eta berriz ua eman dutela berriz uh, behar den bezala konponduak izatu dire. Argoizuntan dena kon gauzu ontan gidire, gidiriasteko niluakuan ala ziren aste bon, asteko. Bueno, senperen usue eh, alertak badirenik senpere usunkitua da, nolaz, eh, nolas, bon bagaderagak eginak dituzue, bai eh, egieda bombetidanik e senperek bon, eh, bon egieda eh, Egenen ginu ki noki la stilobatiangarera eh Euskal Aldeautetarik ditugu eh, mazala batzuk, eh? eta u da u hori beti u hor da subir buru zel dutela joiteko gisan eta hor oh, bai saratik baitantsariatik ta baisoletik suoidetik eh, edo uh, gainontaiki heldu diren gauzu guztiak eh, senperetik pasatzen dire eta momentu me batean goka arazo ko isattendire geruta gehiago ikusten ditugu gauzu horiek ere hori eh? mm. baluruski eta hori oh, pentsatzen utzu gure Klimatik, ari buruz, zaldaketa horrek anitz egiten duela ere, hoi gauzuri kondutan hartu behar dela. Egiadatik dila bi mila sorttzan bi .000 zazpian abiatu zen proiektua fen proiektua antzinetik ebiatua zen, badu kasko hogeita hamak urte abiatua zelai bat urtea abiatua zela, baina uh, lur beriako bagada hori egintzelarik, hori egia da gauza eder bat zela senpere eta errenen nuke urda zu bi uh, gunea geenttzate, azkaine eta doniban eta zibururo arte,zenta horuko azkeneko aldian kokatu ziren milun bat bergeta bergeita marmetrakiba ura. Anto kalkulatzen karo. duzu hori, eh? Bai, hori kalkulatzen da alda, ikusi zeinetan dena, zeineta inumuntago patzen den, uh, den. kalkulartz, kalkulatzen da alden gauza da. Eta azkeneko dena ara uraldiorik guztiak ankokatuakitzasu bizi eta pitxaka pitxaka behes lasatuak. Talere ba, alaere ba, hurrengenezka bai, da. Horrek ha, ha, ha. hartzen du bakarrik dantzerietik da, heldu diren bai, urak, eh? Bai. Saratik eta suoideko aldetik heldu direnak ez kondutan hartuak mm -hmm. eta ara benean egia da horrek ga, mugatzen duela ere, eta proiektu horren helburu osene eh, baginakien ez dela denak kenduko bainaan mugatuko zuela eta hmm. denbora gehiago emanean dizuela eh, kudeatzeko krishori hori. Ara. ta la kukoa bai egin du zuena Aho, lakokoa egin dena da, zen segurtasunen aldetik, eh, zen ta iriskua orzen estaduko eh, servizuak erraten duten azazteko eh, zapartatzeko eta oi boi, ba, behar demezela atxikidu, eta hor urte gien aldetik normalkiz, enpelean, oi frango hongi gida. Eh? Oi, oi untsasiste, un un nahiz eta oino badirean, batzotan... Bai, uh, uh, uh... baina oi malo duzki bentsatzeut uh, direla beti, da. eta gerota undiagoak behar behar izanen direla. Ikusten dugu lujaldeguzian, eh. bai hemen, baina noin, Franzian, eta duan nola gertatzen dintan. Justu, Senpereko proiektuak kaipatu entzin, intze zenbakiak atera berri dira, berriz ere Senpere goitidua, ikusi dugu, eh, pagaldean oren irun mila goitia erigirela, Senperek ere mila biztanlebi uh, irabaziditu, erraiteko baneran, joan den uh, kontaketatik, eh, 2008-an zen, joan den kontaketa 2008-an azkena, berriz, mila gehiago, uh, bon, nola zehira kurketa egiten duzu? Bai, bon, mila gehiago eh, ikusten ginuen eh, ginoen eh, gerota gehiago heldu dela, ikusten da kostaldetik ere zaitasunak bat direla eh, bizitegi baten atsemateko, edo bizitegi bat presiu hon batean atsemateko, eh, eta gauz hori ikusten da denetan eh, gerota gehiago bat dela, eskualergia gerota gehiago eh, arrakasta bat duela, mainan gero da nuaino joan behar dugun eta norentzatekin behar ditugun gure bizitegiak guk uh, gaur uh, gure uh, iregintza planua erri elkarkuan gelditua izatu da abenduan, emezortzian uh, gure sedea da biztandena, eh, biztandiak eta oino izatea, ezen gure ideia da gehiago uh, tokiko jendeari errantzun baten ekertzea zen, ikusten duk ditugularik uh, nola, uh, araudiak nola diren gaur zaitasunekin, uh, gure lehentasuna hori izanen da, errantzun eh, hori ekertzea, oda milazgo itatzea Bai, gero, Bena, bala, mila horiek nondik heldu dira? Bada, mila horiek eldu dire, dire, parte bat uh, lura aldeuntarik, esko eh, leritik eta bertze parte bat, kampotik, erra eh, merda garbiki, eh. uh, bainan... Gizu ezte proporzioetan? Er, proporzioetan ez dugu erratenan, bainan ikusten alduguna da diren programetan, azkeneko programetan, biztanletan ikusi dugula, anitz gazte eta ere, senperean uh, berrizko katzen, bai sen bertara, bainan bai ondoko erritatik ere, eh, don ibané siburu uh, uh, bon aldez aussi talique puis quatre bere um, Tokian dela, errenen uh, egin duk edo, ni banetik uh, abos minuta, bai honetik minuta, eta ongi kokatua dela. Eta orduan uh, gaur, galdea ondia bada, bai senpene menan bai, errenen egin duk hortan, eta hoi guk uh, kudeatzen dugu, ebe, nola ekarri errantzunak ikusten dugu ere biztan lehetan anitz gazte dela, eh, familiatuak, eta hoi jentzat da, gero oh, hartzen gira, bai eskoleen aldetik, bai e, esialdi e, es zentruen aldetik eta gorakara importantak baditugula eta horri errantzun bat ekarri behar dela. Galdera undia da, Egia da eremu mu zabala duela senperek, e, zenbat biztanle hartzen alditu senperek? Zonbat ha, biztanle hartzen aldituen edo zonbat biztanle hartzeko xedea eh? duen. Naidituen. Eh, Egi eda guk lan dudugun uh, irigintza planuan, EMDk ama ekortar ama ekortata inadugula mila 1000 ilu hon prexuna hartzia ala uh, sortzi Geio. ba wala ba, sortzi 1000 sortzi 1000 honeta taribatzia EMDk bi eta mararte eta hartako e, hori ikusten ditugun emaitzeekin behartu gauzo hori uh, uh, piskat frenatu. Uh, frenatu eta gure uh, PLU haren irigintza planuaren helburua ho ida uh, gora ka hori uh, mugatzea eta um, uh, obekia Uh, mentenitzia. Berdin, komplikatoa izan da. Eh? Bai, ez da erresa, e, ez da erresa, auto autoak egin, eta hoieginez nahi dugu ere lehentasuna eman uh, erriko gazteeri eta uh, familie gazteeri buruz, ara. Ez baitu guien denboraenitzik Dominik Idiar, beraz agiantzarik ez aurten presenzialean, uh, proiektuak senperen zer, zer dituzu erru bimila eta Bai, e bon, bibi la oitabiko badituguko biztana hoia ipatzen ginuen gauzo giburuz, eh, eh badituguko egituretan eta baditugu gauz batzuk tokian eman beharrak ditugunak zerbitzuetan ere, ala nola hor uh, frangola schter abiatuko den, ilutinta bort surte koien den, den goitikuentzat garaio uh, garaio sistema bat, eh, nun deitzen duten eta garaioak egiten diren, uh, badituguko ere biztana proietu batzuk uh, gure PLU agor uh, gelditu da, oitoki ematea, eta horren ondotik etorriko deneran ere, uh, eriko gazteantzat eta eriko familientzat ere, bizitegi sozialeri buruz baten eramatea baita ere gero da bertze zerbitzu zietan, eh, bai sozialarluan, kulturarluan eta kiru alaldetik ere, baditugu proietu batzuk gure egituren hobetzeko gizan, eta uh, zerbitzu hori hobekiago ekartzeko gizan, eta gehienik zerbitzu hori erantzun bat emateko zenta gero eta gehiago jende berbaiti. Eta sozialarluan eranen nuke ere, ikusten dugulak garaai hau zaila da eta ikusten dugun garaaihuntan gerota be ja handiagoak direla. Eriak bizi arazi behar da, eh? Bai, mistan da, boi, e, da, e dugu elri bat bizi dena, ena, bada elkertean hitz, bada zinez bizi ondi bat errian. Sakabanatu agenazen desberdinekin? Bai, hai, bada, e, kaxik hauzo bako txer bat ditu bere animazioak eta eta nahi dugu gauzo hori atxikiz eta denak elkerrekin dugu zempere egiten eta nahi dugu lasegitu. Dominiki diak, mileskerri urekin izaniko izuntan, ondoko eguna kartea.